Kapitel 5 Og Jehova talte videre til Moses og sa, «Befal Israels sønner å sende ut av leiren en vær som er spedalsk, og en vær som har utflod, og en vær som er blitt uren ved en død sjel. Enten de er menn eller kvinner, skal dere sende dem ut. Dere skal sende dem ut utenfor leiren, så de ikke skal besmitte leirene til dem som jeg bor i telt midt iblant og Israels sønner gikk i gang med å gjøre slik, ja, og sende dem ut utenfor leiren. Slik som Jehova hadde sagt til Moses, slik gjorde Israel sønner. Og Jehova fortsatte å tale til Moses og sa, «Si til Israels sønner, dersom en man eller en kvinne gjør en av menneskenes mange synder, i det de begår en troløs handling mot Jehova, da har den sjelen pådrett sig skyld. Og de skal bekjenne den synd som de har gjort, og han skal betale tilbake det beløp som svarer til hans skyld» den fulle verdien, og også legge til en femtedel av det, og han skal gi det til den han har gjort urett mot. Men hvis denne ikke har noen nær slekting som skyldbeløpet kan betales tilbake til, tilhører det skyldbeløpet som betales tilbake til Jehova, presten, bortsett fra soningsværen som han skal gjøre soning for ham med. Og hvert bidrag av alle de hellige ting som Israels sønner frambærer for presten skal bli hans, og de hellige ting fra hver enkelt skal forbli hans. «Det hver enkelt gir til presten, det skal bli hans.» Og Jehova fortsatte å tale til Moses og sa, «Tal til Israels sønner, og du skal si til dem, «Dersom en mans hustru viker av, i det hun begår en troløs handling mot dem og en annen man faktisk ligger med henne og har seduttømming, og det har vært skjult for hennes mans øyne og er forblitt uoppdaget, og hun har gjort sig uren, men uten at det er noe vittne mot henne, og uten at hun er blitt grepet på fersk gjerning.» og skinnsykens ånd er kommet over ham, og han er blitt mistenksom med hensyn til sin hustrus troskap, og hun faktisk har gjort seg uren. Eller skinnsykens ånd er kommet over ham, og han er blitt mistenksom med hensyn til sin hustrus troskap, men uten at hun i virkeligheten har gjort sig uren. Da skal mannen føre sin hustru til presten og ta med hennes offergave sammen med henne, en tiendedels efa byggmel. Han skal ikke helle olje på det eller ha virak på det, for det er et skinnsykens kornoffer, et minnekornoffer som bringer misgjerning i erindring. Og presten skal føre henne fram og stille henne fremfor Jehova. Og presten skal ta hellig vann i et leirkar, og presten skal ta noe av støvet som er på gulvet i tabernaklet, og han skal ha det i vannet. Og presten skal stille kvinnen fremfor Jehova og løsne håret på kvinnens hode og legge minnekornoffere, det vil si skinnsykens kornoffer, i hennes hender. Og i sin hånd skal presten ha det bittre vannet som bringer forbannelse. Og presten skal få henne til å sverge, og han skal si til kvinnen, «Hvis ingen mann har ligget med deg, og hvis du ikke har veket av i urenhet mens du har stått under din mann, vær da fri for virkningen av dette bittre vannet som bringer forbannelse. Men dersom du har veket av mens du har stått under din mann, og dersom du har gjort deg uren, og en mann har avgitt sin sedutømning i deg, en annen enn din mann.» Presten skal nå få kvinnen til å sverge med en edd som innebærer forbannelse, og presten skal si til kvinnen, måtte Jehova gjøre deg til en forbannelse og en ed midt i ditt folk, ved at Jehova lar ditt lår svinne inn og din mage svulme opp. Og dette vannet som bringer forbannelse skal komme inn i dine innvoller og få din mage til å svulme opp og låret til å svinne inn. Til dette skal kvinnen si «Amen! Amen!» Og presten skal skrive disse forbannelsene i boken og vaske dem ut i det bitre vannet. Og han skal få kvinnen til å drikke det bitre vannet som bringer forbannelse, og vannet som bringer forbannelse skal komme inn i henne som noe bittert. Og presten skal ta skinnsykens kornoffer fra kvinnens hånd og svinge kornoffere fram og tilbake fremfor Jehova, og han skal bære det frem til alteret. Og presten skal ta noe av kornoffere som en påminnelsesdel av det, og la det ryke på alteret, og deretter skal han få kvinnen til å drikke vannet. Når han har fått henne til å drikke vannet, skal det skje at hvis hun har gjort seg uren, ved at hun har begått en troløs gjerning mot sin mann, da skal vannet som bringer forbannelse komme in i henne som noe bitert, og hennes mage skal svulme opp, og hennes lår skal svinne inn, og kvinnen skal bli til en forbannelse blant sitt folk. Men hvis kvinnen ikke har gjort seg uren, men er ren, da skal hun slippe en slik straff, og hun skal bli besvangret med sed. Dette er loven om skinnsyke, når en kvinne viker av mens hun står under sin mann, og hun gjør seg uren, eller i tilfelle med en mann når skinnsykens ånd kommer over ham og han mistenker sin hustru for utroskap. Og han skal stille hustruen framfor Jehova, og presten skal gjøre med henne etter hele denne loven. Og mannen skal ikke være skyldig i misgjerning, men den hustruen skal svare for sin misgjerning.